Mnogi traže svoju oazu na Dunjaluku, ali samo jedna je oaza. Oaza i maza. Ona na svijet zaista bolji za tebe od ovoga svijeta. A gospodar tvoj će tebi sigurno dati, pa ćeš zadovoljno biti. Ja vjerujem u Bog. Šeh Namad Ramazanski pust Haj Sudni daj Zekat Čehenem je istina Čehenem je istina Oaza I am a muslim I am a muslim Udruženje za afirmaciju moralnih, kulturnih i intelektualnih vrijednosti Orient pozivao vas da budete sa nama u ciklusu emisija oaza, oaza imana ra'aytuhu muqrifan yabki fa azkani wa ثم حدد سمو من فامسا غير ثانيان. Поштовани слушаоци, е саламу алейкум и добродошли у ново издање емисије Оаза имана, коју реализујемо у сарадњи са удружењем за афирмацију моралних, културних и интелектуалних вредности оријент. Предлажемо да www.minber.ba. Na stranici možete naći različite teme, vjerske, društvene teme iz oblasti kulture, politike i nauke. Nudimo besplata na različit video i audio materijal, brošure, letke, učenje, Kur'ana, kao i bosanske i arapske ilahije i kaside. Svakodnevno pratite vijesti iz islamskog svijeta i regiona, kao i najaktuelnija dešavanja u svijetu. Uvjerite se zašto smo jedna od najposjećenijih stranica. www.minber.ba Dakle, govorimo o temi poslanikova Alehi selam, garancija njegovom umetu. Večera sa mnom u studiju Hafiz Mustafa Efednić. Hafiz esalamu aleikum i dobro u emisiju. Aleikum selam, rahmatullahi wabarakatuh, bolje vas našanji, šal vahtara. Toko je najav evo dva puta smo već rekli o čemu večera zgovarimo. Pa predlažem da odmah pređemo na temu i čujemo šta ste nam to za prvi dio predavanja večera spripremili. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومعلمنا فيكم رسول الله النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم اسمع انت الله سبحانه وتعالى لا ابما واشم سرцима لا تريبا الله الحصانج عشان يرمي هو بتهي od vas sami Muhammed sallallahu alaihi wa sallam je koristio svaku priliku da bude sa ashabima a ashabi radi Allahu anhu nisu mu ostaljali dužni tako da je teško bilo kazati ko koga više želi dali Allahu poslani sallallahu alaihi wa sallam ashabe ili ashabi njega? jedan bud e, sauban radi allahu koji je bio stelno uz rasula sallallahu alaihi wasallam desilo se da je Allah poslanik sallallahu alaihi wasallam bio dva tri dana osvutan kada se vratio našo je upakano saubane i pritoga o saubane šta je šta se desilo da li je slučajno Neko umro u porodici, nije Allah oposlaniče. Neko te uvrijedio, nije Allah oposlaniče. E, doživio si neki gubitak, ne. Neko šta je? Jer ja, Rasulallah. Već dva, tri dana si osutan, nisi sa mnom. A svjeti se je ja, da će druši vrijeme, pa će kaži Allah, Želešanu tebe, uzdići na visoke stepene u ženetu, neću moć nikako videti. Zato sam, kaže, se raspakao, a tak tada resul se vallahu, lej vaseljem, voli seubana, hoće da obriše suze sa njegova lica. Ne, kaže, nije tako seuban. Nego, اسعد بالله الله, الله عليهم من نبيين وصديقين والشهداء والصالحين ما حسن اولئك رفيقك الله وصانيك تجيمت priliko da sa se se des recahte Abu Bakr radi Allah, shahidi, je Osman, Omar, Osman, ya Allah aliya radi Allah i ostali robovi, dobri robovi Allaha subhana ve ta'ala, bahsun ulai k rafeeka, kaže to je najlepše i najbolje voljice družba. Sa druge strane, Rasul sallallahu alejhi ve da bi pokazao kolika je njegova ljubav prema ashabima kaže, jednom prilikom ashaad, ashaadme, radijallahu anum, ja kaže, osjetim i svaki ubod trna. Kada se ubodete na trna, to kaže, moje srce trpi. Allahu akbar. Allahu akbar. Imati tako vođu. Doje čas samo jednog ummeta, ummeta Muhammada, sallallahu alihi osam. Hvala. Resul sallam je stalno bodrio osabe i kada bi im govorio slušali bi ga kao da su mu, mu ptici, im ptice na glavama jer su znali da je to veća stvarnost nego li, nego li da gledaju Dunjalik u Dunjalik se znao mjesa šet, šetan pa počne uljepšavati ga Ah, on or se reči Allah posanika sallallahu alaihi wa sallam doši davali upravo naako kako je to Allah jele še ono bi i e, kaj dan put eh, kaže je sa ima ashabima radijallahu anu man javmano li bi sibitin javmano lahobihina aljan kome budu garantovao še istvari kome budu garantovao Year, yeah. Yeah. Jennet. Jennet a, ja mu garantuja džennet. Džennet mu ja Pa ja, Rasul Allah, ili svarno džennet, pa on je znatno veči od dunjaluka. Dunjaluke o tom, če ģodno zna džennet. A negovak širina ardu esam avat u ardu. Ja, on je širina nebeja sa zemlje. A Ja ben natražiš od nas. Oj da tre tak en samo da se čiil v Anglija. A hab je radijel v lanom to pa je šest stvari mnogo on ne šest raz, šest stvari oggračeno i brojem i je vremeno. to to je ograničeno donjaluom jeli i brojem še, brojem šest. Ja, Rasul Allah, koja je prva stvar koju od nas tražiš? Kaže Rasul, sallallahu alaihi ve sellem, as-salā. Namaz. Ali namaz sa kojim će biti zadovoljan Allah, subhāna vātālā? Namaz koji će vas odvesti u spās. Kad eflahal mu'minun el-ladine hum fi saladim hašivun. Spačeni su mu'minni, oni koji su se predali u namaz. Do te mere da kada su kazali, ja, rabbi, nećemo dunjaluka, dok smo u namaz. Nikom ga ne damo od ljudi, a svega ga damo u ime tebe. A dalje, namaz čije će se deisto osjetiti u našem životu, koji će osvajati nas i osvajati druge. se ako se, ovaj, evak kad namaza, mog namaza, ne bude primijetio u moj životu, kako će ga ponijeti Allahođerlešanu? كاكو سوى أصحابي رضي الله عنهم درشي بهاوالي نعم درشي بهاوالي سوى أبراوناكو كاكو الله أبساني صلى الله عليه وسلم بدو شاوالي كايش الصلاة مفتح الجنة نعم زي كلوت جنة نعم زي كلوت جنة بزنك نمو جوجو جنة I kada budete klanjali namaz, trebate jednostavno da osjetite radost, da vam oči blistaju, da vam se na očima prepoznaje da ste biru namazu. Jer to se prepoznavalo i na očima vlahog poslanika, sada vlaho li vasana. On je kazao, va kurretu ajni fissalja, moje oko je blista, moje oko blista. Najradoznije da je kada u namaz. Ja živim za namaz. Kada će vjernik to osjetit ko sebe. Kada bude kazao sebi, ja rabim, meni je pet farz namaza malo. Malo, je to znači da sam se zasjetio namaza. ne godo bila? a o je posebna deređa, posebna ređa. kada je jedno stavno iman iman, moja ljuba prama namazu bude meni draža od to plepoje. Čovjek će nekada spavati gledan. Zabora viće na hrano. Ali kad je u pitanju namaz. Kada je u pitanju kontak sa svojim gospodarom. Ne to nešto posim. Kaže, Rabe, Sazubillah, Tećeva fadju čunobuhum, Ano ima daži jedu ono rabahum, Khaofahum, Matamahum, Amin marazaknahum, Jumfrikund. Kaže, O momentu kada, se budi, kada se prisjeća obećanja koje je dao svom gospodaru, ja robim, ja imam s tobom sastanak. Moram ti se javiti. Ti si me pozva. I od ovoga momenta, moja ljubav prema tebi, moja ljubav prema, prema namazu, jača je od sna. A šta može, bracio draga, biti čovjeku dražiji? kada spavao u toploj postelji ima aladin amanu wa shadduhubba lillah oni koji vjeruju u Allaha najviše vole Allaha džellejalalhu nađi sanije drugo stepena redmes jed'una rabbuhum ustaju i dove mole rabba khaufan Subhanallah. Obesahaju da im neće biti primjer. Subhanallah. Wa i nadaju se. Čeznu, čeznu da im to bude kabul va mi marzukunah umfunqun i oni po dreća fazaje kada su svesni da ništa nije njihovog nego sve Allahov. I kada ih san spez bazna da nije ništa njegovo da da, da lavam on onda ni bitareš, ne biti da rešim vmaskana da kana fana ta'lamu kaže čovek znati kakve prikrivanje radosti i lepote na čekaju Gde za en bima kanu jamenu, to je nagrada za ono što je ono, što je ono radio. I kaže, jedan put je neki Allahov dobri rob. Imao hajili, hanumu. Kad god bi se probudio, kaže, on bi video za tako dan na namaz. Kaže, hajde Allahova robinja, sažalim se. Hajde, kaže, lezi spavaj. Kaže, kako da spavam, kad najdraži ne spava? Kako da spavam, kad najdraži ne spava? I tada se proći od raga, da ove prijmaju. Kaže, resul, garantujete me, da uživati u namazu. Će, da, će, da će vam biti e, drag namaz kao sam vam je dor, drag doručak. Drago podne kao što je drago, dra, drag ručak. Kad ćete uživati u klanj, kao što uživate uzimanje obroka. Kaže Rasul sallallahu ve wasallam dakle to je prva stvar koju tražimo. Od Ako budete došli sa kvalitetnim namazom Pred svoga gospodara Čennet je to Čekaju Ashabi radi Allah Drugu Stvar A Druga stvar je kaže Resul sallallahu alaihi wasallam Zakat zeka. Nakon što očistite svoje duše i srca, kad efleha men se kaha, svaš, onaj koji svoju dušu očisti, a kad haba men desaha, a, a, a propao onaj koji uprlja, kada se be se mudu bita gva? Se mud je, smatrao Allah, a je lažnim lažnijim i osilio se i zato je propao obarjao je. Na kaš zakat. Naime, musliman je prvo čistje duši, čistog srca. Nakon toga Allah dželešan je mogućio da normalno živi, eksistira. A ne može normalno živeti, eksistirati bez imetka. Koliko ulaže na čistoću duše i svog tijela, mora da ulaže i na i metka. I mora takođe znati da društvo, sredina u kojoj živi, da je dio njega. Da je, da ga je Allah džele t'lanom stvorio u, u, u paru da ne možeš da za, sam nikako živiš. Wa fi emvalihim hakkul lis-sa'il bel mahrum. Med, kam, ima pravo. Hak ima siromašijo i ugroženi Pravo. To isto kao to je plata. Ti kad će e, primiša, prvi ti ne da primiš svetlo obraza I ona izira mu. ide da primi ono što mu je Allah obećao za garant. Meze interesantno, braćo, prije 14 stoljeća Allahu Resul sallallahu alejhi ve sellem rešavao socijalne probleme. Jednostavno, onaj kome, kome Allah Đelešanu dao više imetka, mora da zna da nikada od Ademara i sada kvijamarskog dana ljudi nisu imali istine fake. Onaj koji ima više, on je dužan da udijeli. A na koncu, davanjem zekata, Allah Resul poručuje Živjet ćeš sigurno, bezbjedno. Prvo, ne zaboravite da su hakovi ljudi teški. Uz dna onoga siromaha, on se ne, drža, ne zadržava na zemlji. On ide izravno gospodaru svi svi. Se to, Allah on I kada on dođe, daj uzda, dođe do, do Erhamur Rahimina. Do najmilosivijeg. Do gospodara koji voli čovjeka više nego što ga voli majka. Do ga rani svojim prsima. E zamislite sada, kako god majka ne može ovaj, e, kvidi sad da, ovaj, ne da svom djetetu, a ima. Šta je tako sa Allahom, Zbona vodala, ima sve? Koji ima sve, obratimo mu se onaj siroma koji je ugrožen. Da mu sigurno, ali to će naravno biti na oštrb tebe, čovječe. Ne na oštrb onoga siroma. Jer Allah će rješati mu, rješava i uslišava onako kako to on sam samo zna i kako hoće. E dakle, moraš muslimanu, moraš muslimanu očistiti svoje obaveze prema sredinu u kojoj živiš, jer Allah Želešanu je tebi dao. Niko nije od nas, braćo i sestre, donio imetak na ovaj svijet, a niko neće ni odnijeti. Šta ćeš odnijeti? Dočekan si sa vjerom, sa la ilaha illallah, sa ezanom? Isprečen ćeš biti sa ezanom. Dunjalog ostaje. Nikoga ne voli toliko da bi sa njim pošao. U Kabor. Treća poruka Rasula, sallallahu alaihi wasallam, je Al-amane. Emanet, povjerenje. Moamin je osoba koja vjeruje. Koja ima povjerenja u, svoj, u svog gospodara i kojoj se vjeruje. Najgora kategorija ljudi su oni kojima se ne može da vjeruje. U navsi koji govore jedno uh, danas, drugo sutra. Najgora. Nema povjerenja. Na Gorcu od toga je izvedena riječ iman. Vjerovanje. Kako kaže Allah subhanahu wa ta'ala, kod nođe pred Allah želešanu, sa imanom, on je siguran, povje, sa povjerjenjem, e očuva emanet, koji mu je Allah želešanu dao. Ja hellezine, amanu la tahunu Allah, var rasulah tahunu, amanu atikvanu t'alemun. O, vjednici, nemojte iznevjeriti Allah i poslanika. Nemojte to. Jer to je rizičan korak. Vodi u džahennem. Vodi u vatru i vas i vaše porze. I nemojte iznevjeriti iz neveritije mænete koji se pravzeli a vi znate a nakle Allahu Resul sallallahu alejhi ve sellem daje do znanja da sredina oko joj vjernik živi da mora biti od njega sigurna kad vam se nešto povjeri ne smije nikad da iznevjeri. Vi znate vrlo dobro da Allah Resul sallallahu alaihi ve sellem nije nikada iznevjerio emanet man i onda kada su mošnici protiv njega retaratovali. Interesantno, raduju protiv njega, ostavljaju stvari od vrijednosti. I Allah Resul kaže da, vi radujete protiv mene, ali ono što ste ostavili moja je dužna da sačuvam. Da je, to je, to dakle, vrijednost Islama. Vrijednost Emaneta. Otuda, onaj ko ne ima Emaneta, kome se ne, mjež, ne može vjerovati, taj nije vjernik. Sigurno taj nije vjernik, ili ćemo pak sve doći pod znak pitanja. Dakle, Allah, poslanik sallallahu alaihi ve sellem, Poručuje da je treća a, vrijednost koju mora vjernik da očuva jeste povjerenje. Pa čak, čak i prema nemuslimanima. Ne, I prema nemuslimanima. Jer ovaj pro, prokoskati to povjerenje je jedna vrsta zunma, nepravdje a kaže Resul sallallahu alaihi wasallam itte kod zulma walau kafiren bojise, bojite se zulma nepravde pa man kada je u pitanju i kafir da, jest on kafir on će sa svoj kufra Allah odgo odgovarati ali imaju među vama određene obaveze, poslovi, kontakti i ako ste se dogovorili jednostavno ima da to ispoštijete. Allaho, poslanik, sallallahu alaihi wasallam, nikada nije zatajio, kad je u pitanju povjerenje, pa čak jedan put je dogovorio sa e, mušicima, sa pjesnicima, da se nađu, jeli? ovaj Na jednom mjestu da oni pokažu koliko su jaki u toj poeziji i pjesništu, i on nisu dašli, tri dana Allaho Resul došao na termin jeli, i čekao. Pa je Allaho Resulu bilo teško. Je li moguće je li moguće da i mušnih nema povjerenja. Da iz, izgura emanet. I o dan, a, kod nas je a, u starim generacijama bila, zaživela riječ. Kaže, u uh, emanet mi ostavio u poverenja da to čuvam velkini su im anamadi im vahedim raun oni kaže a ne uh, diu čuvaju emanete i govor rekose kopeli jer onaj mi kažemo, nije islamski lagati Ne izlamski lagati. Jer vjernik se veže za obećanja. Ono što da prema određenoj osobi, pa taman da je i malo djete. I malo djete ima da ispuni tu obažnju. Jedan put je, jedan od ashaba radijelohanom zovnuo djete. Dođi, kaže sine, ja ću ti nešto dati. Kada je vam deta došlo, kaže, aj, sahabi, je sahabija, ništa. Pustio je detak, pita Resul, šta je tu? Pa kaže, ja, Resula, ja njom tako, kada ga trebam. Ništa, kaže, pa nećeš mi dati, pa kaže, pa nećeš, tako ja radim. Pa kaže, zar je to gre? to laž? Kaže, Resul, sallallahu alihi vasem, to, to je laščica. To je laščica, čak le, laščica. Da znate da shabi nisu htjeli primiti hadis, zapisati hadis od prenosiaca koji je pozvao konja na praznu torbiću i nijemo dao zobi. Sve jasno. Da. Poštovani slušavci, dakle slušate emisiju Stazama Allahovog miljenika. U nastavku ćemo se malo odmoriti, poslušati jednu ilahiju pa nastavljamo sa večerašnjom emisijom. Kad se mora sastave, kad se brda rastave, kada čuješ strašan glas, od koga ćeš tražit spas? O Allahu jedinu. te majka ostavi. Kome li ćeš onda poć? Koga ćeš zvati u pomoć? O oh, Allahu! Gunce zvati u pomoć O Allahu je dinis dan kad nas stupiti na straha Dođe kraj Kada čuješ Strašan glas Gdje ćeš Onda tražit Spas O Allah Ujedini Sudnji dan Kad nastupi Ti nas Rako štedi Zaneš robe sam, kuda li ćeš onda poć, kog ćeš zvati u pomoć? O Allahu, jedini sudnji dan, kad nastupi ti nasraha, توبي بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله keempat stvar koji je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam eh tajiva das haba azuzu ta garanto im jannet kaže Resul sallallahu alaihi wa sallam da je Allahu najmrža posuda prepun stomak. A zamislite braćo i sestre koliko mu je, je Allah mrska posuda stomak pun harama. Dakle rabu je mrska posuda stomak pun halala. Ako je čovjek samo se prenajo. فأيو وانو شوي سراده زميسي مو سامو كلي كومو مرسكة بسودة سماء كبون حرامة بغتوك رب سبحانه وتعالى اتراجي اد سوئي بسانيك او سوئيه يا ايها الرسل كلو من الطيبات بأ... كلو من الطيبات بعمل صالح و بسانيتي Svi, poslanici, jedite lijepa, jela. A u islamu je samo lijepo ono što je halal. Ne može haram biti ru lijep, nikako. A halal ne može biti ružan. Vama, je lusaliha. Kako ćete prepoznati da jedete halal, jela. Na taj način što ćete činit dobra djela. Jedite halal djela i činite dobra djela. Čim čovjek trči za haramom, odnosno čim čini grije, znači u pitanju je njegov zalogaj. Ako je pojao haram zalogaj, logično je da će trča za haramom. I Allah sva'anima tera završava ajat. Inni bima ta'amalune basir. Doista ja vidim šta vi radite. Abba hvatma. Ako kaže poslanicima, sallallahu alaihi wa sallam, jedite halal jela i da dobra dela ja znam šta vi radite, vidim šta im radite. Da ćemo mi, mi kasi za sebe. Na drugom mjestu kaže je rahanava dala vako lu ima razakakomlahalaan tojiba. jedite od onoga čiima s vas mi obskrbili. Halal ilipo. Va tako minu bojte se u koga vi vjerijete. Koga vi vjerijete? Interesantnoaj uh, halal zalogaju on liječ ima jedna zgoda iz života Ahmed ibn Hanbala imam Šafija kaže došao je imam Šafija kao šej Ahmed ibn Hanbala njemu goste između ostalo kaže ona je Hamed ibn Hanbel ima imao malu I kada je djete poteklo od velikana. Zem ješnijem da su mala djeca velikane. Kaže, ujutru, kad se probudili, između ostalog veli njemu kćerčica, kaže, babo, Oj kaže, naš gost, jel to, kaže, obaj, uh, imam šafija. Kaže, jest. Pa kaže, puno mi jede. Ah, Ahmed ibn Hanbel će uh, opitati uh, uh, uh, svog šeha, šta je to između ostalo. Kaže, o, oh, Ahmed, uh, vai, ja inače ne jedem puno. Ali kaže, s obzirom na činjenicu, da znam da je tvoja hrana halal, Ja sam jao više, jer je to lijek. Lijek. Znači, halal je lijek, a haram je otrov. Jer zar može, zna li može biti, braćo i sestre, veći otrov na ovo u svijetu od zaloga koji te vodi u danem? Doista, nema takvog otrova. بصمنا чувати се иметка يتيمه يركع سبحان الله ودانا اسعد بالله ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطون نار ليسوني كاجي يدو ايميت كثيرو چادي نیدن بسправ начин ناخيره đe hennemo sam mako je biće prvženo uđen Čjeće Čo viže zar možeš pomisliti na to. Druga svar historijski je pokazano da ko god je na no nametak je tima. opržiuje se naš na dujaloku. Vi znate da su poslije drugog svjetskog rata komunisti poduzile male vakofe. Mislili su da ne ima kuda branije metak tih jetima. Vakofe je metak jetima. I dok su oni onako ležerno se provodili, jetimi su Allaho Jel, jedna sila poslala vojsku da se ruši taj sistem nije, brat. Sami su se urušili. Urušio je njihov zulm. Njihova nepravda, brat, im je tima. Jer Allah Želešanu garantuje da će biti na strani onome, onome kome učinja nepravda. Dželalova pa sa ne sallallahu alej ve sellem onaj naglasio al-važeb asanu nego od, davo ne odbija. Nakle doje e, ta četvrta poruka čuvajte se, čuvajte svoje stomake, haram zalogaja. Jer halal je leči, halal je zdravlje, halal je budućnost porodice ako bi to zutvao poradicu da nekako neznatnu dunjalušku dobit. Zatim, Allaho Resul sallallahu alaihi ve sellem spominje i petu stvar. Petu od peta stvar je, kako kaže Resul sallallahu alaihi ve sellem, alfaršu, stidni idiotira. sam naziv stidni dio tijela upozava na to damo posebnu pažnju insanom posvjeti Osman radijallahan on je bio zunurajn vasnik dva svjetla Dvosturki zet Allahu pasanika sallallahu alaihi wa sallam. I kaže rasul sallallahu alaihi wa sallam kada je dan put ušao Osmar radijelohan a on malo kometne je sjedio a prije toga ulazde ashabi on nije pjenjao bođaj. Ali kada je ušao Osmar radijelohan onda rasul sallallahu alaihi wa sallam za grno učinu Uh, Zavrati na ogrtač i popravio se. Kaže, sabi, radijedla on, ja razumlja pa naš ozman. Tako me Allah njega se meraki stidi. I kaže je jedan put. On. Dakle, simbol stida. Kaže, nikada nisam, kaže, do svojom desnicom dotakno svoj stidni dio tijela. kažu ashabi, radijelah zašto? Kaže, kako ću dotači svoj stidni dio tela rukom sa kojom se rukujem Allah, sa Allahim vasanikom. Ruka koja ide u ruku Resula, sallallahu alaihi veselne, ne otiže svoj stidni dio tijela. zato... Allah subhanahu wa ta'ala kaže, poručuje svim vjernicima, kulel mu'minina godomen abusarim, va'fadu furuđam. Resi vjernicima nek obore svoje poglede. Nek obore, jer je zabranjen pogled otrovna šeitanska stelca. Hem je, otrovna je šeitanska, ne zna se šta je gori, ili otrovne šeitanka. toforuđam i da čvaju u svoje stidnje dijejelovtjela. Ono viliko koliko čvaju namaz. Val jedina a salatim Ha. To su oni koji čvaju hafiti svog namaza. Noliko koje šta možeš zaboraviti ali namaz, ne smije zaboraviti. to se ne zaboraja? Tako isto. Wallah, da ina hum li furuji mahfudun, koji džumaj svaj stidni djelo tela. Ne možeš nikako ne smiješ zaboraviti. Da je stidni dio tela je amanet. Da Allah dao u potrebu kako postupiti sad s tim stidnim djelom tela. Zali kez daram, to je toa mi to najčišije. Dakle, za kaj se daje i na stilnih delov tela? Na taj način, što se upotrebljavaju, a ne zaupotrebljavaju. Nabi, u drugom ajtu, na kraju, Allah sve kaže kazao, vatubu ila Allahi, ejuhel mu'minune, jamijan, ejuhel mu'minune, lalda kum tufloun, pokajte se svi Allah želešanu. Znači, šta čuvajte? te stidne dijelove tijela, da bi se bili spašeni. Interesento. Danas je ljudski rod u jednom strahovito teškom stanju. Zbog čega? Zbog toga što su ti Allahove darovi zlopotrebljani. Jedno sa mnom, umjesto da Sed, čovjek Allaho Đelešanova zahvali i da te Allahove darove koristi onako kako je on kazao, dovode sebe u situaciju gdje ne zna šta da dalje radi. Vi na današnji ljekari svijeta šta preporučuju? evo, svilje kari svijeta ne mogu za, zaustaviti sidu ne mogu zaustaviti homoseksualizam lesbejstvo i ne znam koje sve nastranosti ne mogu lijeće posljedice trebam svaki pavedi kako je Resul sallallahu alaihi wa sallam rješio ovaj problem dolazimo mladiće I kaže Allaho poslaniče dozvoli mi kaže da učinim blud. Pa sa radi Allaho anhum sada da oni a, smiju bilo šta poduzeti ispred poslanika poduzeti bi, izbacili bi ga. Kaže Resul sallallahu alaihi wa sallam odmaknite se od njega. Odmaknite se od njega. Jer on treba sa ovim nimetom da zaradi džanet. Kaže, Rasul sallallahu aleyhi ve sellem, vi ćete imati nagradu i kada, kaže, ispunite svoje obaze prema svojim brašnim drugojima. Ja, Rasulallah, kaže, zar je onda? Zar je kada svoje strasi sa dovoljama? A kada zar ti nisi mogao otići na haram? Zar nisi mogao taj dar? Prilazi on I veli, da bi tu i poželio momak da se to desi tvoj majci? Kaže, ne, Allah, posun, ne do Allah. Pa kaže, to neće nečega majka. Da li bi tu i poželio da se desi nečega se, tvoj sest? Kaže, ne bi. Pa, to je nečega sesa. Ma, ne znam, onaj tvoj, oj, ne znam, uh, onaj, uh, tvojoj, uh, ne znam uh, tetki, nebi, To je nečega tetka. I tada Allah, Resul sallallahu alaihi wasallam uh, glida stavljajmo kaže desnicu na brsa i dajemo tri injakcije ili tri lieka tri lieka od koje će inša Allah ta'ala da izravi kaže rasul sallallahu alaihi wasallam Allahum حassin farđeho Gospodar moj, očisti si neko polni jorgan. Zadim, kaže, vatahhir kalbahu, prači njegovo neko srca. Vakfir zemba. Jop, on kriha. Kaže, ta je, sahabija, radijallahu ane, ta komi Allah, Kada je Allah, Allahom poslani, kaže, prouči ovo u dobu. Kroz moje krvne sudove prostrujala je, kaže, hladna masa. I potpuno, kaže, ugasila tomu moju strast za činjenjem bluda. Izašao potpuno srata. Zaljuskiru, nevete udao? Gde je stakos medvekari? Allaho rasul, sallallahu alayhi wa sallam, ni nosio, ni primarius, ni doktor, ni pro profesor, ni obo, ni ono? Nosio je khatamu l'anbiya i valmorsanin. Petraš, čipa, soneka, i viru Dakle, to je peta stvar koju tači Resul sallallahu alaihi wasallam od svog umeta. I tu je džennet. Pitaj svaku česti tu i poštenu ženu. Nećemo, nećemo e, kažati striktno, jeli, vjerni su, nego ženu. Postoji li veća nagrada na ovom svijetu od saznanja da je njen brašni drug neće iznevjeriti? E? I oparnut. Srbe sam kud god da hoda, njega čuva njegov iman. Jer od ljudi se vrlo jednostavno odvajam, a od Allaha Ne od Allah i meleka, ne. jer kaže Allah subhanahu wa ta'ala, min yu'min billah, jad lijeh di kalba. vero Allah. O Allah, Allah poče njegosirca. Io nima se nzare. I zna se zabra njene zoni. Na koncu, šesta stvar koju je Allah, Resul sallallahu alaihi wasallam tražio od ashaba, jeste al-lisan. Garantujete mi da ćete očuvati svoj jezik. Da ćete očuvati svoj jezik. <coughs> Braćo draga, ovaj stvar o kojoj Vrlo malo vodimo račune. Naša braća, muslimani, moraju da budu sigurni od naših jezika. A nerijedko mi njih ubijamo iza leđa. Kako to? Allah Rasul sallallahu alaihi wa sallam je to pokazao na jednom prlo jednostavnom primjeru. Došli su jedan pot ashabi radhi allahu anhum kod posanika sallallahu alaihi wa sallim, i Allah Rasul sallallahu alaihi wa sallam njih postroio i kaže začuo se na jedan put jedan neukutan miris. Pita Rasul sallallahu alaihi wasallam koji je ogovorio svog brata. Rijetko pojavila, jel? Ja? A kaže, izlazi jedan od ashaba I veli, ja rasulam, ja sam. Ali kaže, rasulam, prst u usta. Prst u usta. I on stavlja prst u usta, povraća, i povraća, kaže, živo ljusko tijelo. A čovjek, Allah Željšanu nije rečeno, rije, nije kazao ajuhiba hadukuma jakula, lahme ahihi hajjan, zelili neko od, od vas da jede meso živog brata, ne. Nego znaš, treba ga prvo, prvo ga ubijaš riječima. Ubijaš ga prvo svoje riječima. Pa onda je reči to meso. Pa kar jehtimo, a vi to prezirite kak je to moro nad ne možete zamisliti. Fatakulla bojte se Allaha znači inna Allahu taba urahim Allahu rishanu i minusija. Pokajite se. Dakle čuvajte jezike Jezik je Allahu da ga spominješ da govoričaš, da spas, da ga slaviš da ga hvališ, da reklamiraš njegove blagodade. Vemme, abim bi odbike ve haddis. Zbog toga kaže Allah Žešanu reklamiraj te Allahve darove, upotrebljavaj, a ne zloupotrebljavaj. Dragi naši slušalci, dragi naše slušateljke, večera smo govorili o temi poslanikova ali ih selam, garancija njegovom umetu. Naš gost u studiju bio je Hafiz Mustafa Efendić. Hafize, hvala vam u emisiji I vidimo se i čujemo ako Bog da nekom drugom prilikom. Injama na nagradi i cin te da sve mu semani.